Книга Буття Розділ третій З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки, «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді?» Жінка відповіла змієві,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 Що знає добро і зло Тож побачила жінка Що дерево було добре для поживи І гарне для очей І приманювало Щоб усе знати І взяла з нього плід Та й скуштувала І дала чоловікові Щоб був з нею І він теж скуштував Тоді відкрилися їм обом очі І вони пізнали Що вони нагі тим позшивали смаківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, «Де ти?» Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Він же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки «Що ти це наробила?» Жінка відповіла «Змій обманув мене, і я їла». Отож, Господь Бог сказав до змія «За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з-поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати, і їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав, помножу вельми болі твої і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав, За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня і будь-які буде вона тобі родити. І їстимеш польові рослини. В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято. Бо ти є порох, і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог, Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, Аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти. Дорогу до дерева життя.